Так він сказав, і побіг Етеон із покоїв скликати слух мовитих, щоб швидше до нього усі поспішали. Зразу ж із Ярем вони замилених випрягли коней, та за обороті до жолоба їх прив'язали у стайні, в жолоб засипали полби із білим ячменем змішавши, Повіс прибулих о мур, обіперли ясний та блискучий, їх же самих до божистого дому вели, дивувались дуже вони на дім владаря того паростка Зевса, всебо як сонце яскраве, як місячне сяйво блищало високоверхім струнким менелая славетного домі. Потім коли там удосталь свої вже натішили очі, Митись пішли вони в гладко обтесану чисту купелю, Добре помивши служниці, оливою їх намастили, Свіжі хітони на них надягнули й кереї вовняні, Вряд з минилає матрідом, у крісла вони посідали. Воду служниця внесла в золотому чудовому глеку руки вмиватий по поволі над срібним цеберком зливала. Потім поставила стіл перед ними, обструганий рівно. Ключниця хліба внесла їм, поважна, і страв розмаїтих, радої щедро черпнувши з домашніх запасів численних. Високо чашник на блюдах поклав дерев'яних їм м'яса різного й келих, і він золоті перед ними поставив. Слово привітне промовив, до них менелай русокудрий. «Хліба мого споживіть на здоров'я, а потім, коли вже підживетеся, почну я розпитувати, що ви за люди». Вами, продовжений, гідно, батьків ваших рід не загинув. З роду державців, як видно, походите ви, берлоносних, зевсегодованців, прості, таких би, як ви, не вродили. Так він промовив, у руки телячої взяв хрептовини і жирні шматки їм поклав із своєї почесної пайки. Руки. До страв приготованих зразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, нестора синові мовив тоді телемах тямовитий, голову близько схиливши, щоб інші його не почули. Глянь, не сторіде, мій друже, для серця мого найлюбіший, як в цих покоях лунких все виблискує міддю яскраво, золотом, сріблом, та ще ж і слоновою кістю й електром. Тільки у Зевса, мабуть, оселя така на Олімпі, скільки скарбів тут коштовних. Дивлюся і дивом дивуюсь. Слів його тихих проте дочув Минелай Русокудрий і, промовляючи, словом до них звернувся крилатим. Діто, любі, із Зевсом нікому з людей не рівнятись. Все, бо у нього не тлінне, скарби і будівлі численні. Може б з людей хто із мною й помірів з достатком, а може... І ні, та багато блукавши, і лиха зазнавши багато, все це привіз в кораблях я, і на восьмому році вернувся. Кіпр, Фінікію й Єгипет відвідавши в довгих блуканнях. Був я також в Ефіопію, Сидонян, в країні Ерембів, в Лівії був де рогатими родяться зразу ж ягнята, де по три рази щороку котяться і вівці, і кози. Там ні господар, ні навіть пастух ще не видав нестатку, ні в молоці, у солодкім, ні в м'ясі та свіжому сирі. Цілий борік молока удосталь там можна доїти, поки блукав по чужих як краях. І всякого скарбу там набував. Тут інший, нежданно й негадано, Нишком підступом злої дружини, Убив мого брата ганебно. Тим то й не тішить мене Те багатство, що ним володію. Мабуть, уже від батьків своїх, Хто б не були вони досі, Чули й самі ви, скільки зазнав я як Дім я утратив повний добра й усім для життя устаткований добре